кий теж слухав. Йому здавалося, що то не він переміг чорного вепра на герці, а якийсь велетень з тих оповідок і казок, яких багато чув у дитинстві від старих людей, що то не він розбив вернака і змусив його наляканих недобитків тікати світ за очі. А могутній король Антів Бож, що об'єднавши всіх подніпровських слов'ян, під своєю рукою. Довгий час був непереможний, аж поки не здолала його підступна хитрість ворога. Згадавши Боже, він подумав про нинішню перемогу. Що принесло її? Щастя військове? Боги? Його власна сміливість та ратна вилучка? Чи може те, що поляни об'єдналися зі своїми сусідами – Деревляними та сіверянами Оглянувшись назад Побачив сотні човнів Тисячі чубатих голів Незліченну кількість білих вітрил Що мовчайки густо укрили синю гладь Дніпра Ось та сила, що перемогла гуннів. Довго думав кий, стоячи, склавши руки на грудях На помості переднього човна Дивлячись у синю далеч, аж поки не розбурхав його від тих і думок, вибух веселого реготу. То вої так відповіли на чийсь дотепний гострий жарт. Кий собі усміхнувся, хоча й не почув того жарту. Та хіба стримаєшся, коли довкола тебе усі сміються? Звичайно, йому хотілося пливти якомога швидше. Хотілося летіти, мов на крилах, до своєї любої цвітанки, якої не бачив, як йому здавалося, хто зна скільки. Однак не смів підгоняти воїв, щоб грибли дужче. Перемості! А перемості мають право на поблажливість. І усе ж душа Ігор рвалася вперед. Він нетерпляче поглядав на крутий берег ріки, чи скоро, почайно. А коли почайно врешті показалася, і човни ввійшли у її нешироке гирло, він перший скочив на дерев'яний поміст причалу. Стояла гарна сонячна днина. Голубіло в високості тепле небо. Блищав крицевим блиском спокійний Дніпро. А довкола бояли пишною зеленню і трави і чогерники, і густі предковічні бори. Здавалося, що зараз не середина літа, коли у степу від спеки все жовтіє і сохне, а весняний місяць травень, коли всяке зело розквітає, почувається на силі. Такий і він не домилування природою. Ще щовна він побачив, як із високого шпиля, що нависав над подолом, Спурхнув гурточок жінок і отроковець І швидко помчав униз. У ньому зірке князеве око Упізнало розмаяне золотисто-пшеничне волосся цвітанки Дівчина бігла попереду всіх Цвітанко! Кию! Пролунало у відповідь Вони мчали одне одному назустріч Як два шалені вітри Бігли, не звертаючи уваги на сотні очей, що зорили за ними, забувши, що були вже незвичайними отроком і отроковицею, а князем і княгинею. Він ухопив її на руки, пригорнув до грудей «Цвітанко доле моя і поцілував у мокрі від щасливих сліз очі. А вона плакала і безуганно шептала Кию. «Князю мій, Кию, князю мій!» Вони довго нікого і нічого не помічали, Окрім свого щастя. А коли трохи заспокоїлися і втамували свої почуття, То побачили довкола себе ціле море людей. Поблизу стояли родовичі, Щек з рожаною, І хорив з малушкою, І ясен з либіддю, І буревой, і гроза, і отрок тугий лук, І увесь рід русь. А позаду